Capitolul 4. Dar Duhul grăiește lămurit că în vremurile cele de apoi unii se vor depărta de la credință, luând aminte la duhurile cele înșelătoare și la învățăturile demonilor, prin a unor mincinoși care sunt înfierați în cugetul lor, aceștia opresc de la căsătorie și de la unele bucate pe care Dumnezeu le-a făcut spre gustare cu mulțumire pentru cei credincioși și pentru cei ce au cunoscut adevărul, pentru că orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este delepădat, dacă se ia cu mulțumire, căci se sfințește prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune, punându-le înainte a fraților acestea, vei fi bun slujitor al lui Hristos Iisus, hrănindu-te cu cuvintele credinței și ale bunei învățături cărei ai urmat, iar de bazmele cele lumești și băbești, ferește-te și deprinde-te cu dreapta credință, căci deprinderea trupească la puțin folosește, dar dreapta credință spre toate este de folos, având făgăduința vieții de acum și acele ce va să vină. Vrednic de credință este acest cuvânt și vrednic de toată primirea, fiindcă pentru aceasta ne și ostenim și suntem ocărâți și ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioșilor acestea să le poruncești și să-i Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu Duhul, cu credința, cu curăția, până voi veni eu, ia minte la citit, la îndemnat, la învățătură, nu fi nepăsător față de Harul care este într tine, care ți s-a dat prin prorocie, cu punerea mâinilor mai marilor preoți. Cugete la acestea, ține-te de acestea ca propoșirea ta să fie vădită tuturor, ia aminte la tine însuți și la învățătură, stăruie în acestea, căci făcând aceasta și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.